Eszembe jutott, hogy lövök néhány fotót, de rájöttem, hogy a sötétben semmi értelme. Vakúzni meg nem mertem. Mia elszundított, hozzá volt szokva a szabadtéri éjszakázáshoz, én viszont szüzen futottam neki a kalannak. Akkor sem mondta volna a szemem, ha nincs ez a sok fura szarság, ami történt velünk. Előkotortam a mobilon, és megnyitottam a Google térképet. Arra gondoltam talán megnyugtat, ha tudni fogom, hol vagyunk pontosan. Eltartott egy darabig a betöltés, nem volt valami izmos a mobilneta a hegyekben, végül nagy nehezen kirajzolódott a térkép, rajta a helyzetünk jelölésére hivatott kék ponttal. Nem állt egy helyben, hanem lassan mozgott, de akkor is csinált ilyen huncuttságot, amikor a zsolnai lakásban kapcsoltam be a lapot, most nem is volt szükségem pontos hely meghatározásra. Megállapítottam, hogy valahol a Nagy Tribecs keleti oldalában vagyunk, és ez elég is volt. A digitális térkép szerint nem sokkal alattunk voltak a remetek kunyhójának maradványai, ahol megjelent tegnap a kék kabátos kölök. Amint elkezd pirkadni, ha csak egy kicsit széthoszlik a sötétség, valószínűleg gond nélkül megtaláljuk az aszfaltutat. azon meg már eljutunk előbb a lakóit vesztett településre, onnan meg kis aranyosra. Ki kell bírni virradatig? Már csak virradatig kell kibírni? Ha ezek után behunyom a szemem, és legalább úgy teszek, mintha aludnék, akkor expedíción expedíciónk harmadik napján talán egy csepp optimizmussal zárhattuk volna. Csak hogy én tovább bököttem a képernyőt, a másik kezemmel meg árnyékoltam a belül áradó kékes fényt. Gondoltam, bepillantok a blogba, bármit megtettem volna, hogy gyorsabban teljen az idő Nem zavart, hogy lassan töltöttek be az oldalak, nem siettem sehová. Amikor végre megjelent a nyitó oldal a bejegyzéseimmel, megnéztem hány lájkot, kommentet és megosztást hoztak az elmúlt napokban közzétett fotóim és posztjaim. Először is a pénteki kép, a kősírról. Na és rossz. 300 feletti like, több mint 20 komment, három megosztás. Jól van, gondoltam, és megnéztem a remetelap maradványairól készült fotót, amit előző nap tettem fel. Az még jobban teljesített, majdnem 400 like, harminc komment, öt megosztás. Mosolyult az arcomra, és azonnal rá is fagyott, amikor észrevettem, hogy tovább tudok görgetni. Az előző nap közé tett fotó felett, volt egy másik. Én csak két képet tettem ki. Beleborsózott hátam, megfeszült a testem. A polifóm is megnyikordult alattam. Először a dátum tűnt a szemembe a kép alatt. Aznapi napi 14.36. Én délután egészen mással foglalkoztam, véletlenül sem töltöttem fel semmit. Kapkodva görgettem tovább, hogy lássam a fotót. Umladozó ház, résnyire nyitott ajtó, mögötte egy régi babakocsi váza. A kép felett ez áll. Azonnal költözhető erdei lak. Smiley. Azonnal költözhető erdei lak. Ilyen szánalmas szöveget, a büdös életben nem írnék, pláne nem ilyen nyomi szmájlival. Hangosan nyeltem egyet, de nem segített, gombóc volt a torkomban. Hunyorítanom kellett, szikrák pattogtak a szemem előtt, mi a fészkelődött, megérezte a nyugtalanságomat. A nyugtalanság nem is megfelelő szó, inkább zavaradottság volt és rémület. Én ma nem tettem ki képet a blogra. Ezt akár üvölthettem is volna, hogy meggyőzzem magam, de a kép akkor is ott világított egyenesen a pofámba. Rajtam kívül pedig senkinek nincs hozzáférése a blokkhoz. Erős jelszó védi a kezelő felületet. A csapatból senki nem tudott volna belépni, még mi a sem. Azonnal költözhető erdei lak. Smiley. Por a ablakok, babakocsi váz az ajtó résében. Az ajtón túl szentképekkel teleaggatott előszoba, aztán meg a hal négy ajtóval. Öt ajtóval. Mit kellett volna tennem? Mit tesz az ember, ha olyan bejegyzést lát a blogján, amit csak is ő tehetett ki, de biztosan tudja, hogy nem ő volt? Bénulta feküdtem. Talán órákon át. Ki kell bírni virradatig megtalálni az aszfaltutat, és lerohanni rajta a faluba? Ki kell bírni virradatig? Délelőtt tíz körül értünk a pusztás nevű helyre a nagy szigla közelében. A szerző megjegyzése. Igor elbeszélése itt kezd töredezetté válni. Nem akadt fenn azon, hogy a pusztás nevű hely légvonalban, mint egy tíz kilométerre fekszik délnyugati irányban a nagy tribecstől, ahol a csapat az éjszakát töltötte. A jelek szerint nem is tűnt fel neki az ellentmondás. Én felfigyeltem rá, de nem szóltam róla Igornak, nem szakította meg az elbeszélést. Az... Hogy nem regisztrálta ezt a törést, többet elárult minden magyarázatnál. Ennek ellenére megfogalmazódott bennem néhány kérdés. Hogyan jutottak oda néhány óra leforgása alatt a nagy tribecs alatti alkalmi táborból? Mi lett a tervvel, hogy reggel azonnal megkeressék a kis vezető aszfaltutat? Mi értelme volt a gerincen a nagy szikla felé menni, feltével, hogy valóban odajutottak? Ha a Nagy Tribecsről nem vezetett arra felé hivatalos turistaút, vagyis vakon kellett haladniuk a sűrű erdőn keresztül. Mit célból mentek oda? Ráadásul élelem nélkül, értékes időt és energiát vesztegetve, ahelyett, hogy leereszkedtek volna valamelyik földbe. Igor e kérdések egyikére sem adott magyarázatot, mintha benne utólag sem merültek volna fel. Megjegyzés bezárva. Andrei nem mulasztotta el megjegyezni, hogy nagyjából gíves felett lehetünk, ahol üresen találták bele a novicsék kocsiját. Hidegen hagyott az információ. Alig álltam a lábamon, a mendemondák minden hatalmukat elvesztették felettem. Összeszorítottam a fogam, minden lépéssel fogyott belőlem az erő. Kimerített a nehéz erdei terep. Szédültem, nehezen a levegőt, megfászhattam az éjjel. A gyomrom viszont furcsa módon nem fájt már. Lassacskán elmúltak a reggel óta gyötrőgörcsök, és éget sem éreztem, bár időnként megkordult a gyomrom. Szerencsére útközben ráakadtunk egy hegyi forrásra, és feltöltöttük a vízkészletünket. Hosszan gyalogoltunk a gerincen, Dávid ugyanis kijelentette, hogy felé két turistaút is keresztezi azt. A kék út, felső elefánt és gimes között húzódik, a zöld pedig az északi oldalon fekvő aponyt köti össze, a déli bars lédetszel. Természetesen egyiket sem találtuk meg. Hangosan káromkodtam és morogtam, hogy feleslegesen tettük meg a hosszú útat. Kercsel nem állt bele, csak csörtetett felalá a fák között, és mintha kis és antikált volna, neki is vagytán volt a szuflája. – Miért nem hívunk segítséget? – nyagadtam mia. Nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Lásd be végre! – már hogy ne tudnánk, mordult vissza Dávid, és egy nyiladékra mutatott a fák között. A darabkos síg terület, amit láttunk, a messzeségbe húzódott. Az idő még az előző napilá is tisztább volt, sütött a nap, nem fújt a szél, szép kék volt az ég. A kellemes oldalt ellenpontozta az egyre metszőbb hideg. Párafelhőt bédegeztünk ki. A Telefonáljunk már, erősködött Mia. Én is azt mondom. Csatlakoztam. Ne szórakozzunk itt tovább, hívjuk a mentőket, nem sokáig bírom már így. E se, közölte Andrei. Ijesztően sötét karikák ültek a szeme alatt. A földön kuporgott és nehezen a levegőt. Képtelen vagyok pontosan érzékeltetni az akkori állapotunkat. Tudtunk ugyan kommunikálni és gondolkodni, de egyfajta plazmakamrában voltunk, amiben rezeg a pára, úgy ringatózott körülöttünk minden, mintha átlátszó folyadékba úszna. Volt szerencsém, Mano egy markánsan osztályon alul is panglihoz, az volt kb. ilyen. Ráadásul a pára hol erősödött, hol gyengült, így tompultságunk és zavarodottságunk intenzitása folyamatosan ingadozott. Akkor telefonáljuk? kérdezte Dávid. Ez volt az első dolog, amihez a jóváhagyásunkat kérte. Igen bolintottam. Kelletlenül húzta el a mobiáját, és hosszan fixírozta hunyorokba billentyűzetet, mintha nehezen katorná elő a megfelelő számot az emlékezetéből. Nem csodáltam, hogy nem fülik hozzá a foga, számára ez a vereség beismerése lehetett. Az irracionalitás győzelme a pedagógusok gyöngyének eddigi világa felett. Végül meglepett azzal, amit bepötyögött. Miért a rendőrséget hívja ez a hegyi mentők helyett? Ez azonban jelentéktelen apróságát degradálódott amint Dávid megszólalt. Katasztrófális volt. Tehetetlenül néztem végig az őrült jelenetet, és nem tudtam közbelépni. Itt Kercsel, nyögte ki. Miben segíthetünk? kérdezték a vonal a másik végén. Legalábbis ezt vettem ki abból, ami hallatszott. Kercsel. Miben segíthetünk? A tribecsben vagyunk. Kercsel úr, mi a probléma? – Eltévedtünk. – Dörmögte. – A tribecsben. – Tette hozzá gúnyos hangon. – Azt tudják, hogy körülbelül hol tartózkodnak? – Tartózkodunk. – Ivott. volt? – vizecskét. – Ne foglalja fölöslegesen a segélyvonalat, kercsel úr. Ez büntetendő. Nem bírtam tovább, kikaptam a telefon Dávid kezéből, mire a fülemhez emeltem már volt. – Ez meg mi a fasz volt? – Ordítottam le. Esküdni mertem volna, hogy egy csepp alkohol sem volt. Mégis úgy viselkedett, mintha részeg lenne. Ő maga sem értette. Bűntudatosan nézett maga elé. Megyünk tovább. Lófaszt megyünk. Hívom őket én. A telefon billentyűzetére pillantva azonban ez rettenetesen bonyolult feladatnak tűnt. Csupa szám és jel. Számok és jelek. Túl sok szám és jel. Miára néztem? Mi a hegyi mentők száma? Eltöprengett. Úgy éreztem, egy egész örökké valóságig tart. Egy, nyolc, sikerült végre kinyögnie. Oké, megvan. Tovább? Egy, nyolc, bepötyögtem az újabb egyest és nyolcest. Egy, nyolc, ismételte. Három, tizennyolcas? Fogtam gyanút. Nem, nem, egy pillanat, integetett, hanem egy nyolc, egy nyolc, kezdte újra. Nem akarom hosszúra nyújtani, még most is bele a ha visszagondolok rá. Mint ha belettünk volna baszva, tudom, hogy ez így vulgáris, de pontosan leírja az állapotunkat. Volt telefon, volt térerő, és tudtuk, mit akarunk, de képtelenek voltunk végrehajtani. Mint amikor egy helymeres eltéved a saját lakásában. Tudja, hol van, és már sír a de nem bírja megtalálni a fürdőszobát. Nem kapcsolódok össze az információk a fejében. Megfeszülhet. Akkor sem áll össze a kép. Pontosan így voltunk mi is. Felhívni a rendőrséget vagy a hegyi mentőket, bejelenteni, hogy eltévedünk, és megadni a hozzávetőleges helyzetünket nem egy nagy etvassz. Végsem ment. Négy diplomás embernek. Legalább egy óránlát próbálkoztunk, zéróra edménnyel. Ezt egyszerűen nem is tudom úgy visszaadni, hogy valamennyire is valósnak tűnjön. Olyan érzés volt, mint amikor a nyelveden van egy szó vagy egy név, de az Istennek sem bír jutni. jutni. Megvolt a fejünkben a telefonszám, és megvolt a szándék, hogy feltárcsázzuk, de hiába adtunk bele mindent, vagy az egyik, vagy a másik nem jött össze. Üvegfal mögött. Walter Fischer pontosan fogalmazott. Mindent jól látsz, de el vagy zárva mindentől. A kezed ügyében van, de nem éred el. Üvegfal mögött találtuk magunkat. Andrei erről beszélt az éjjel. Az eltűntek utolsó bejelentkezése, utolsó telefonhívása pont ilyen szokott lenni. Minden logikát nélkülöz, nagyfokú zavarodottságról, dezorientáltságról állókodik. A másik fél ezért nem egyszer azt gondolja, hogy a bolondját járatják vele. Minél inkább próbáltuk a külvilágra koncentrálni az igyekezetünket, vagy a gondolatainkat, annál zavarosabbak lettek. Az egybás közötti kommunikáciunkat kevésbé befolyásolta a plazmakamra rezgő párája. Csigaház. Csigaházban mozgás. Fishernek ez a megfogalmazása is nagyon érzékletes. Az ilyen mozgás a perifériáról tart a centrum felé. A spirál egyre szűkül, egyre közelebb vissza középponthoz. Ha az ember bekerül egy ilyen csigaházba, nincs esélye letérni vagy visszafordulni. Akármerre mozdul, csak mélyebbre jut, közelebb a maghoz. – Megyünk tovább. – ismételte Kercsel. – Nem megyünk sehova. Elég volt. – állt váratlanul a sarkára Andrei. Meghökkentett az erélyessége. – Hogy hogyan él? – Tovább kell mennünk. Nem megyünk. Mostantól nem vagy a vezetünk. Kóvágunk fel alá járunk, körbe-körbe. Ez a legrosszabb, amit egy ilyen helyzetben tehetünk. Csak pocsékoljuk az erőnket, meg az időnket. Akkor mi legyen? Üljünk a seggünkön. Statisztikailag többszörös az esély a túlérésre, ha az eltűnt személy egy helyben marad, és nem kezd össze-vissza mászkálni. a statisztikáidat. Kercsel fáradt és zavaros, de láthatóan haragos tekintetet vetett ránk. A gyertek! Nem mozdultunk. Nem akartam menni sehova, csak ülni a földön. Zene volt füleinnek, amit Andrei mondott. Miába még maradt szufla, de volt annyi esze, hogy belássa, semmi értelme a kétségbe esett eszetlen futkosásnak az erdőben. Várj, Dávid, gondoljuk át, próbálkozott. Gyertek, mert tényleg itt fogtok megdögleni. Sziszegte halkon, fenyegetően. Andrei felállt, és odalépett hozzá. Itt csak ne ijesgess! üvöltötte bele a képébe. Egész idő alatt engem cseszegetsz, hogy ijesgetlek titeket? pedig nem lennék ilyen szarban, ha hallgattál volna rám. Én ijesztettem-hökkent meg Kertcsel. Igen, te! Elcseszted az egész túrát, miattad nem bírunk lekeveredni innen már második napja Dávid elsárpott. Vész jósolóan összeszűkült a szeme. Hogy mi? Hogy én miattam? Meg ki miatt? Nem te vezettél? Bögte meg Andrej, Dávid melkosát. Kercsel nem bírta tovább, elkapta a galériát és megrázta. befoglád végre a pofádat? Mire Andrej lendületből pofán vágta. Ököllel. Hé! Hey! Kiáltottam, de már késő volt. A pedagógusok gyöngye elengedte a kocka fejet. Megtántorodott. Két lépés hátrált, és az állát tapogatta. Bezsánszki égő arccal felemelt őkörle, kisigörgyetem várta az ellentelmadást. Dávid tágra mereztett szeméből döbbenet sugárzott. Erre nem számított. Mint a fordított felállásban küzdött volna egymással a bibliai Dávid és Góliát. Úgy látszott, a medve mindjárt nekiugrik a pápa szemes pocoknak, és a szart is kiveri belőle. Ne hülyéskedjetek, srácok! Próbálkoztam a béketeremtéssel, bár láttam, hogy esélytelen. Dühötten fújtatva néztek farkos szemet, szikrázat közöttük a besűrűs indulat. Egyszer csak Dávid megremegett, és legugolt. Mintha kipöckoltak volna belőle egy szelepet, és leeresztették volna belőle a levegőt. Tenyerébet emette az arcát, és megbegrándult a hátra. Rémisztőbb látvány volt, mint az éjszakai fények az erdőben. Az erős, határozott, tapasztalt férfiú, aki kezdettől fogva hadbezérként haladt az élen, akibe minden bizalmunkat és reményünket beleplántáltuk, egyszerűen összeomlott. Tártyavárként. A földön kuporgott, és hangtalanul zokogott. – Dávid, ne hülyéskedj! – kiáltottam rá. – Kercsel nem veszítheti el a lélek jelenlétét. Ő nem zúlhat össze. Neki nem szabad. – Különösen nem egy ilyen helyzetben, amikor mind tőle függünk. Nem reagált, csak még jobban összegőmbe jött. Pont ilyennek képzelem az idegösszeomlást. Nem André csapás csapása terítette le, az csak az utolsó csap volt a pohárban. A tribec tette vele. Az értelmezhetetlen folyamatos útvesztésünk, az éjszakai fények, meg hogy nem tudtunk segítséget hívni, és hogy a semmiből egyszer csak lett egy spájz, az elmúlt napok történései mindannyiunkat szétzilálták, de Kercsel gondolkodott közülünk a legracionálisabban, a legjózanakból. Ráadásul fizikus. Brutál jobb egyeneseket kapott a pszichéje, meg a világnézete. Olyanokat, hogy végül nem maradt talpon. Én is nehezen viseltem a helyzetet. A kiütött Kercsel olyan volt, mint egy kisiklott mozdony. Lerántotta magával a pályáról a vagonokat. Minket? Andrei erőtlenül rogyott a földre. A csúcsra járatott feszültség a fizikai összomlás szélére sodorta. Klaudia hal, Szipogott Mia értelmezhetetlenül üres harccal. Nem tudtam, mit tegyek. Alig álltam a lábamon, de tűztem volna innen, menekültem volna ebből a baszom helyzetből, de csak nem volt merre. Görös erdő, mindenütt csak az a kurva erdő ezer meg ezer fa csupasz, száraz ágakkal. A csontomig hatolt a hideg, és mindenhez, mintha direkt csinálná, mosolygott ránk a kék égről a fakoronákon át a bágya téli napocska. Muszáj elmennem innen, de nincs hova. Muszáj elmennem, ki kell el a pöcegödörből, amiben fuldokoltunk. Egyetlen dolgot tehettem. Bocsi, tudom, hogy ettől nem én kapom majd a szimpátia külön díjat sem tőled, sem az olvasóittól, de akkor csak ez működött. Elővettem a telefonom, és felvettem videóra a jelenetet. A lelkileg megborult Kercselt, a testileg megborult Bezsánszkit, és a nyafogómiát. Ez valóban értékes anyagnak ígérkezett a blogos projektemhez. Így gondosan megörökíteni az adott pillanatra jellemző minden emóciót. Mert így, bár lelépni nem tudtam, elkülönítettem magam az egész szörnyűségtől, a néma rettegéstől azzal, hogy távolabbról, a mobilom kijelzőjén keresztül néztem a jelenetet. David nem is vette észre, mit csinálok. Andrea elfordította ugyan az arcát, de túl kimerült volt. Nem maradt erre ellenkezni, ellenállni. Olyan volt, mint egy agyonhajszolt állat. Milyen viselte a legrosszabbul? Hagyd abba, sziszegte, és ellökött. Na, nahogy nem hagytam abba. Éppen ellenkezőleg rászegeztem az objektívet. Az internetes közönség imádja a nyers érzelmeket. – Hogyan értékelnéd jelen pillanatban az expedíciónkat? – tudokoltam. – Ezt akkor teljesen normálisnak, sőt, ötletesnek, szellemesnek tartottam. – Hagyd abba! – Egy abba! Egyfolytában taszigált, képtelenség volt vele emberi módon beszélgetni. Soha nem támogatta szívből az elképzeléseimet. Most is, amikor karnyújtásnyira vagyok attól, hogy egy ütős felvételt készítsek, csak el. – A helyet hogy segítene? – Mi a véleményed a tribecsi rejtéről? – Próbálkoztam tovább. – Te disznó! – sipekte, és egyre csak böködött felém. – Hülye, disztó! Miattad vagyunk itt? – Önként jöttél velem. – Szerelemből. – Disznó! – Fújtatott, de már halkan és lemondóan, mintha lemerült volna benne az elem. – Hátot fordított nekem, néhány lépésnyire eltávolodott, keresztbe fonta a karját, és mereven megállt. – Sírt! Úgy, hogy az érzelmi felindultság momentumait is megörökítettem az utókor számára. Semmi érzéketek a kalandhoz. Zártam le a felvételt, és a mobilt kikapcsolva félrehúzódtam a bokrokhoz, mert nekem is kellett egy kis egyedül lét. Jó ideig nem mozdultunk, még csak nem is próbálkozott senki semmivel. Nem érdekelt. Csináljanak, amit akarnak. Elvoltam magamnak, sőt, egy idő után még erőre is kaptam valamelyest. Filmezéskor beleéltem magam a blogger szerepbe, és amint kitisztult egy kicsit a fejem, kezdtem az anyag átnézésének. Rákötöttem a telefont a powerbank úgy végig a fotókat és a videókat. Tudni akartam, hány használható felvételt készítettem a túra kezdete óta. Volt belőlük elég. Kősírok az erdőben, ködbevesző ősi védősáncok, sáncok, lakóépítmények romjai a hullámzó dombokon. Leginkább a többiekről titokban lőtt képek érdekeltek, az utolsókon már elgyütört volt az arcuk, testtartásuk csüggettséget tükrözött. Érdekes játék volt fordított időrendben nézegetni a fotókat. Előző nap délután még Dávid, Andrej és Mia is vállalhatóan nézett ki, sőt, két napja még derű, lelkesedés sugárzott belőlük. Már majdnem a sorozat elején tartottam az első napnál. Volt néhány felvételem kis aranyosról, baráti hangolatot sugárzó képek, közeledünk az erdőhöz, akkor vetettem fel, hogy legyen egy közös fotó ott a focipályán. Éppen ehhez a felvételhez értem. Rábögtöm a miniatűrjére. Megjelent a kép nagyban, és... Először nem is értettem, mit látok. Valami hiba történt. Ez csak valami hiba lehet. Még mindig nem fogtam fel. Gyorsan lekicsinyítettem a képet, és megnyitottam újra. Semmi sem változott. Ott volt. Úgy elkezdett remegni a kezem, hogy már csak színes foltokat láttam a fotóból. De hát... De hát ez... Még mindig nem értettem. Képtelenség. Ilyesmi egyszerűen nem lehetséges. Kettő meg kettő, az négy. Az mindenképpen négy. Még ragaszkodtam az e fajta tündérmeséghez. Hittem bennük. Markoltam az utolsó szalmaszárat. Közös fotó a csapattal. Én, Mia, Andrej és Dávid. hogy. Kicsúszott a telefon az ujjaim közül. Makogtam valamit. Senki sem reagált, azt hitték, megint csak provokálok. Gy -gyer -gyertek, gy gyertek ide. Nyugtam ki rekedten. Légy gy gyertek -gyer ide. Andrei gyanakodva méregetett, hogy nem valami disznóságra készülök-e. Gyere ide. Intettem, míg a másik kezemmel az összeszorult torkomba kapaszkodtam. Megértette, hogy segítségre van szükségem. Nehézkesen feltápászkodott és elindult felén. Tiszta, hülye, szegény. Még mindig nem le neki, hogy a jó szívűség nem kifizetődő. Most is egy írdválaszt nővére arckifejezésével bodorkált felén. Maga volt a megtestesült naivitás. Segíteni jött, és nem is sejtette, hogy újabb dózist kap a tébolyból, amit meg kell valakivel osztanom, hogy szétne robbanjon tőle a fejem. Kegyetlen voltam. Persze hiszen befoghattam volna, megkímélhettem volna őket egy újabb jobb egyenestől, de akkor egyedül kellett volna állnom az ütést. Ezt viszont nem vállaltam. Az én tűrő képességemnek is meg vannak a határai. Mi van? kérdezte. A földön heverő mobilra mutattam. Nézd meg! Megrándult az arca. Láttam rajta, hogy nem óhajt egy újabb ökölcsapást. De hibát követett el. Már idejött, visszakozni késő. Bármennyire akart is, nem volt visszaút. Nem tudott már elszakadni. Átlépte az események horizontját, leküzdhetetlen gravitációval szippantotta magába a téboly fekete lyuka. Lehajolt a telefonért. Belenézett. Károly, nem volt nálam kamera. Az arcjátéka megfizethetetlen volt. A feszült várokozásból hitetlenkedő csodálkozásba vagy szintiszta rémületben ment át. Ha még ennél is gecibb lennék, élveztem volna a látványt. Közelről figyelni egy embert, aki valami totál abszurddal szembesül, az valami felülmúlhatatlan. Bámulta a képet két-három másodpercig, nem túl hosszan, de ahhoz elég volt, hogy a fejében átkapcsolódjanak az áramkörök. Ha valami zárlatolja a valóságtérképedet, aminek alapján évtizedek óta tájékozódsz a világban és saját magadban, az egy ízé... Eppig fél, egy totális kudarc. Lekonyult a szája szeglete, talán még a szeme alatti karikák is sötétebbek lettek. Rejtét akart. Hát megkapta. Bele egyenesen a pofájába. Dávid, gyere, nézd meg! szóltam oda a sekretorynak, akiről sokáig hittük, hogy a vezetőnk, és királt minket abból a fostengerből, amibe belevitt. Mert ő vitt bele, nem én. Akkor még csont nélkül meggyőztem magam erről. Dávid nem reagált, csak bámult kábán vörös szemmel. Oda mentem át hozzá én, és a kezébe nyomtam a telefont. Nem éreztem lelkiismeret furdalást. Ez már inkább csak kegyelendő fés volt. Kivégzés, tarkólövés. Rápillantott a képernyőre. Megrázta a fejét. És mint ha még szellentett is volna. Jellemző. Miközben ő hajtogatta folyton, hogy jól gondoljuk meg, mit hiszünk el. Ezzel az álbölcsességgel traktált, amikor kelecsénye megszivatott. Jól gondoljátok meg, mi az, amit elhisztek. Ha mester szerepében akartam volna tetszelegni, zembölcsességeket tanítani, akkor kinyilatkoztatom kercselnek, hogy jól gondolja meg, mit nem hiszel. Feldobta volna a pillanatot, de inkább visszanyertem. Éppen elég volt a gáztámadás az alfeléből. Jól gondolt meg, mit nem hiszel el, mert ha egyszer egyenesen megkérdőjelezhetetlenül a képedbe kapod, a végén még beszarsz tőle. Dávid egyetlen szót sem szólt, csak tartott a móbilt, és bámult üres tekintettel a szölde. – Mi az? – kérdezte Mia. – Meginoktam. – Ő is megérdemel egy újabb gyomrost. Épp az előbb mondott el mindenféle disznónak. – Gyere, nézd meg! – intettem neki. Egy kimerült szarvasűnő tekintetével közeledett. Sejtette, hogy semmi óra nem számíthat. Lefejtettem a telefonról kercsel bénult ujjait, és átadtam miának. Rápillantott a képernyőre, és előbb vörös, majd fehér lett az arca. Úgy rángatózott a szája széle, mintha nevetni készülne. – Ez mi? – sóhajtotta. – A közös fotónk. – Ez mi? – Ismételte. A közös fotók Vontam meg a vállam. Nem volt mit hozzátennem. Végül is mi a felét mondhattam volna még. Néha nem marad más, csak a váll vonogatás. Biztos érdekel mi volt a képen, de még kivágta a biztosítékot. Arra gondolsz, hogy kísértetek jelentek meg a háttérben, akkor rossz nyomon jársz. Nem akarok menőzni. Én sem tudtam hova tenni ezt a dolgot, mert megérteni nem lehet. Minden esetre felejtsd el a fényképek hátteréből integető szellemeket. Ez látszólag ártalmatlanabb volt, de valójában rosszabb. Ezerszer, milliószor rosszabb. Mert ugye kettő meg kettő az négy. Te is azok kezé tartozol, akik még mindig hisznek az efféle Ha semmi sem zúzta szét a világod védő burkát, mint nekünk, akkor logikus, hogy hiszel bennük, mert ezt az egybédeket kapta a szüdeittől tanáraitól, a mi egész drágánátos társadalmunktól, ahhoz, hogy tájékozódj az életben. Kettő, meg kettő, az négy. A csapatunk közös fotója volt én, Mia, Andrej és Dávid, csak hogy öten voltunk a képen. Mi ez? ismételgette Mia, elakadt a lemez. A nagy felbontású képernyőn a legapróbb részletek is láthatók voltak. A háló nélküli fehér kapunál állunk, a távolban már vár az erdő, lábunk alatt ledömgölt sárgás talaj néhány száraz fűcsomóval. Átkorolva tartom mi a vállát, és eltúlzottan vigyorbok. Mellettem Andrej széles mosolya. Dávid félrehúzódva arc kifejezésével és testtartásával is jelzi, hogy nem tartozik hozzánk. Ha csak ennyi lett volna a foton, akkor minden rendben. Már a lehetőségekhez képest. De több volt. Sokkal több. André és Dávid között állt még valaki. De nem szellem. Utoljára mondom, felejtsd el a kategóriás horrorok, torszpofáit. Az ismeretlen alatt nagyjából korumbeli volt. Magas, atléta termetű fickó, hosszúra hagyott fekete hajjal, fülig Nem szellem volt, nem rosszabb. Sokkal rosszabb. Túracuc volt rajta, pont ahogy rajtunk is. Nem szellem volt. Nevetett, és Andrej-el egymás vállán tartották a kezüket. Sokkal rosszabb. Ő volt a csapatunk ötödik tagja. Ki? Hogy? nyögte Andrej. Falfehér orcával szeme alatt a sötét karikákkal úgy festett, mint egy pantomim színész. Ordított a képről, hogy mi ötten ismerjük egymást, és egy csapatot alkotunk. Te támaszkodtál rá? Mondtam abban a reményben, hogy ezzel rendet vágok a káoszban, ami feszítette szét a fejemet. Miféle ötödik tag? Miféle ötödik tag? Ki ez? Milyen leragadt ennél a kérdésnél? Nem bírt elszakadni a képernyőtől, bár szemmel láthatóan rossz hatással volt rá. Remegett az áll, harabláta az ajkát. Velünk jött, hozzánk tartozik. Öten voltunk, mondtam olyan természetességgel, mintha nem is érteném, mi lakadt fed. Ki ez? Miért nem lehetett leállítani? -hogy, hogy öten? szólalt meg Kercsel. A hangja, mintha valahonnan a hasából jött volna. Miért te, Hiszen... fért, nagyon félt. A Titanic elsüllyedt, ő pedig egy aprócska deszkájába kapaszkodva a haragos jeges óceán közepén találta magát. Kettő meg kettő, már nem négy volt. Még tagú csapatunk közös fotóján öt derűs arc látható. Öten kellett, hogy legyünk. Próbáltam legalább szimbolikusan elkapni a beszámíthatóság vörös fonalának végét, ami aztán beleveszett a tribet sűrűjébe ki ez, ismételgette Mia. Új tónus feleztem vele angjában, az éledező dühöt. Így is lereagálható az abszurditás, csak éppen nem segít, de tulajdonképpen mindegy, ha az abszurditással szembesülsz, akkor az világon semmi sem segít, és ha segítene is, ugyanott tartasz végül. Minden megközelítés ugyanolyan haszontalan és szablonos. Kettő meg kettő nem négy. Elég egyetlen apró hiba a valóság térképeden, az láncreakciót indít, és dominónként dől össze az egész. Ha kettő meg kettő az öt, akkor mennyi öt meg kettő? Érted? Elég egyetlen hajszányi hasadék, egyetlen aprócska repedés, és kész vagy. Már omlik is össze a szánalmas kis világod, és darabokra hullik az identitásod, és a szétesés megállíthatatlanul gyorsul. Maghasodás, felezési idő, atomrobbanás, teljes apokalipszis. A legtöbb embernek élete során csupán egyetlen abszurditással kell szembenéznie a saját halálával, és azzal sem tud mit kezdeni. Harag, tagadás, ilyen-olyan menekülési stratégiák, mondjuk vallásban, pénzharácsolásban, gyermeknemzésbe vagy a mindennapok monotonításába. Ez mind egyformán hiába való és számalmas próbálkozás az abszurditás szőnyeg alá söprésére. lehelte Mia, és megrázta a telefont, amiből a hasadék vigyorgott rá. Helyén való kérdés. Egy idegen arc vidított köztünk a fotón. Hiába néztem, még csak nyomokban sem tűnt ismerőstek. Megesküdtem volna, hogy a mosolygó fekete srácot, aki szemmel láthatóan a csapatunkhoz tartozott, még a büdös életben nem láttam. Csoportos amnézia? Kizárt. És ha valóban volt velünk még valaki, akire döbbenetes módon egyikünk sem emlékszik, akkor hova lett az az ember? Miért nincs itt? Mint egy elcsészet mistertér lenne, dörmögte Dávid, inkább magának mondhatta, mint nekünk. Hogy micsoda? Értetlenkedtem. Miről beszélsz? Mishnertér. Az univerzum egyszerűsített modellje. A féregjánatokkal kapcsolatos fejtegetésekhez használják. Ezt akartátok, nem? téridő Téridőutazás. Multiverzumok. De mégis mi az a Mishnertér? Nagyon leegyszerűsített modell, de jól használható. Képzeld el, hogy egyetlen szóba az egész univerzum, mondjuk a nappalid. A baloldali fal minden pontja azonos a jobboldali fal megfelelő pontjaival. Vagyis, ha belegyalogolsz a baloldali falba, akkor nem vered szét a pofádat, hanem átsétálsz rajta úgy, hogy szemközt kilépsz a jobboldali falból. Ugyanígy működik a másik falpárral, sőt padló-plafon viszonylatban is. Szóval minden egyes pont azonos a vele szemben található ponttal. Az egymással szemközti falak úgy csatlakoznak egymáshoz, mintha hengert formálnál egy papírlapból. De hogy jön ez ide? A Misner féle nappaliból nincs kiút, mert az lett az egész univerzum. Hiába mész ki az egyik oldalán, azonnyomban megjelensz a másikon, és ugyanabban a szobában vagy. Igen? És? Ilyen anomáliák a féregjáratokban vagy a közelükben fordulhatnak elő? Ezt akartad hallani, nem? Most boldog vagy? Ezt vártad az első pillanattól fogva. Nyugi, nyugi, nyugi, vegyél vissza. Próbáltam csillapítani. Klaudia, éhá hal! belém is hátulról. De az a legérdekesebb, folytatta kercselm. Hogyha a falak átlátszók lennének, akkor a falakon túl annak a nappalénak a végtelen számú kópiáját látnád, ahol éppen tartózkodsz. És persze a saját klónjaidat is végtelen számban. Előtted, mögötted, jobbra, balra, feletted, alattad. Önmagad mindig csak hátulról láthatod az arcodat soha. Ha elfordítod a fejed, az összes klónod is elfordítja, mindig csak a tarkóját fogod látni. Nem nézhetsz a szemébe. Ha átnyúlsz a falon, hogy megérítsd a klónodat, akkor a saját hátadon érzed az érintést. A belesüljesz a padlóba, a mennyezetből kinyúlik a lábad. Ha. Szóval, misnertér. Maja. <gül> Nem is tudtam, mit válaszolhatnék Dávid váratlan szóváradat vára. Minden magunk módján próbálkoztunk megbirkózni a helyzettel. Én távolságtartással, Andrei hitetlenkedő döbbenettel. Kárcsel pedig a fizikai elméletek fazonírozott keretei közé szorítani a tébolyt, hiszen a fizika állarcába bújtatva már is kevésbé abszurd és ijesztő az egész. Mia szintén a maga módján dolgozta fel a szituációt. Megdöglik, rikoltotta feje fölé emelte a kezét és teljes erejéből a földhöz vágta a telefonomat. Egy-két másodpercre minden vér kifutott az arcomból. – Mi csináltál, te hülye picsa? – Félretaszítottam és legugoltam a telefonhoz. – És oda hisztérika. Totál elborult az agya. Rám akart magát, de Andrei lefogta. – Az ájulás határán tántorgó pantomimes meg a hisztérikus picsa. Szép pár voltak. Pillanatnyilag azonban egyikük sem érdekelt, fel akartam mérni a kárt. Ha az adott helyzetben bármi is bírt volna még valami értékkel, az a mobilom volt, amit életem párja megpróbált atomjaira zúzni. És ha volt valami, ami még többé-kevésbé a felszínen tartott, azok a felvételeim voltak. A képernyő megrepett, a készülék kikapcsolt, vagy végleg meghalt. Hűje picsa! Szűrtem a fogam közt. Ennek a kütyűnek köszönhetően nem estem szét. Ő meg összetöri. Az egész expedíciunk értelme, célja és oka, ami miatt ebbe a rettenetes helyzetbe kerültünk, a mobilomban volt. Ő meg fogja és földhöz bassza. Említettem már az abszurditás kifejezést. Elpusztította a centrumomat, a fókuszomat, mivel maradék akaraterőmet és figyelmemet összpontosította. Tönkretetted. Kösz szépen. Megvonta a vállát, nem különösen izgatta a dolog, és a tetejébe úgy nézett rám, mintha én lennék a hibás, nem pedig ő. Csak hogy árnyaljam a dolgot, nem láttam azért mindent annyira sötéten, annak, hogy a mobilom a múlt élet pozitív oldala is volt. Amint a képernyő kialudt, elmúlt az a sötét varázslat, amivel a fotó demoralizálta a csapatot. Fellélegeztünk, könnyebbnek és szabadabbnak éreztük magunkat. Nincs már bizonyítékunk a csapat ötödik Fülig Vigyor tagjáról. Amit a szem nem lát, az a szívnek nem fáj.